Rekord. Pauza? To je pauza, pa še enkrat rekord. Zdaj pa snimamo, ne? Zdaj snimaš. Če kampa ta... kam pa dam tolo? Lahko je. Osmirenje, ne? Čaki. Bo v redu skole, ne? Boje. Ja, Ali zase mi zapinal. Sem da rečeš kakšna Ja, lahko Bo v Ali ali? 1,2? No, da ja, je ja, v redu. Ok. Da gremo, ajde. Kam se postavlja? Um, ti ti pa vaj, kako ti je všeč kader. Smo v redu? smo, še tako nekaj trajali. Mal traja, ne? ni problem. Aj, v redu. Imate no, čas. <laughs> čas, da si rezerviral dones, <laughs> ja, ne? Ja, ka kapo. Miram zadnji kar, ne ja. ste? Ja, Če bo cirko udarjala, ali udarja ona? Ja. Vse zdaj je, zdaj 15 minut fraj. Moramo samo 15 15 <laughs> minutah, moramo biti vrtik. Pa tu če je zvon, sreč <laughs> problem. A smo, lahko začnemo? Fiksiramo, pa je rešeno. Z nami je gospod Miran kar župan občine Predvor, uh, postavil bi vam par vprašanj v zvezi z vrtcem in sicer nas najprej zanima, kako to, da se je občina odločila, da bo gradila lesen vrtec? Ja, občina je zelo velika in na tem velikem prostoru imamo kar 73% goznatosti gozda. In od sega začetka, odkar je občina, razmišljamo v, v obnovljivih virih tako da poleg delinskega ogrevanja na lestno biomaso je bila tudi težna po lesinih objektih. In seveda prej smo imeli zelo potratno energetsko potraten vrtec in na tem mestu smo potem zgradili lesini pasivni vrtec. Veseli smo da je izvajalec Celovica, ki je na tem mestu tudi doma v naši občini, v bistvo je vrtec zgrajen pred njihovim pravom. Pa nas mogoče še zanima, kakšni so bili stroške investicije in kateri so bili viri financiranja, pa mogoče tudi v primerjavi malo, če bi se odločili, verjetno ste imeli kakšne primerjave z klasično gradnjo vrtca. Vrednost celotne investicije je 2 milijona popol, Seveda, kot mehna občina z mehnim proračunom, sami tega nismo zmogli, zato smo iskali kredite oziroma posojila, Mi smo bili zelo veseli, da v tem času je eko sklad razpisal nepovratna sredstva in pa ugodne posojila. Dobili smo 420 tisoč evrov nepovratnih sredstv, prav iznaziva pasivni vrtec, 750 tisoč kredita po po obresni meri. No, nasrečo po tem času bil tudi razpis sklada, razvojnega sklada Republike Slovenije. Tam smo pa dobili po zelo res, resnično ugodni ceni, nič cela 35%, to kar milijon evrov. Dobro. Uh, zanima me pa, kako ocenjujete možnost prenosa te vaše dobre prakse, uh, pasivne gradne tudi uh, v ostale lokalne okolja po Sloveniji. Že samo odvritev in po okrogla miza uh, je bila tako organizirala, da smo povabili vse župane Slovenije, tudi svojim kolegom promoviram ta objekt in uh, upam, no, da glede na te respise, ki se pojavljajo v Sloveniji, se je kar nekaj uh, zanimanja in jaz upam, da bojo tudi uh, sprejeli ta izziv. In sledili dobremu vzgledu. Tako je. Hvala lepa, gospod Župan. Hvala tudi vam. To je to. Potem malo porezal pa... Tako, ja, to bo malo krajš Pa, pa šlo, glas, to, lepšno. Lepšno. To. Aj, to pa, ja, pa sigurno? <laughs>